Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil, fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis dalam rangka untuk mempelajari ya ee uh, atau untuk menelaah sebuah buku yang saya tulis yaitu dengan judul Ajaran Madhab Al-Imam Al syafii yang ditinggalkan Yang sebenarnya buku ini merupakan uh, Unteian dari tulisan-tulisan yang saya tulis di internet kemudian dibukukan Alhamdulillah bisa diterbitkan Dan uh, pembahasan yang saya masukkan dalam buku ini Ya ada permasalahan fikih dan juga ada permasalahan akidah. Mengingat ajaran Al Imam Syafi'i rahimahullah yang ditinggal yang ditinggalkan bukan cuma uh, masalah fikih bahkan yang paling penting juga adalah sebagian akidah Al Imam Syafi'i juga ditinggalkan oleh sebagian orang yang mengaku bermadhab Syafi'i. Namun sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut ya, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i maka di awal pengajian ini kita akan Membahas atau menyinggung tentang Biografi Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tahu bahwasanya eh, Madhab Yang tersebar Di penjuru alam semesta ya, Yang terkenal ada empat madhab Yaitu yang pertama adalah Madhab Hanafi yang paling mazhab paling senior atau mazhab paling tua Kemudian mazhab Maliki Yang dibawa oleh Al-Imam Malik Rahimahullahu ta'ala Kemudian mazhab Al-Imam Syafi'i Dan yang terakhir mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal Selain dari empat mazhab ini Tentu ada mazhab-mazhab mazhab yang lain Tetapi tidak tenar sebagaimana empat mazhab ini Dan diantara mazhab yang paling tersebar ya, Adalah mazhab Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu di uh, penjuru alam semesta ini dan Al-Imam Syafiq ya, beliau adalah seorang imam yang sangat cemerlang dan sangat jenius akan akan nampak jelas dari biografi beliau ya. sehingga bahkan sebagian orang-orang yang dahulunya bermadhab sampai berpindah madhab ke madhab Syafi'i sebagian bermadhab ahlul ra'i madhabnya di atas mazhab Al-Imam Abu Hanifah berpindah kepada mazhab Al-Imam Syafi'i demikian juga sebagian ulama dari mazhab Maliki ya karena kagum dengan Al-Imam Syafi'i maka berpindah kepada mazhab Al-Imam Syafi'i karena beliau memang orang yang sangat cerdas dan diakui kecerdasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau uh, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah 150 Hijriah, beliau dilahirkan di Gaza di Palestin atau di Askan, ya, Gaza. Ya, ternyata merupakan daerah tempat lahirnya Imam Syafi'ah rahimahullah taala pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau secara nasab ya, bertemu dengan Nabi saw kepada kakek buyut Nabi saw, yaitu bertemu pada Abd Manaf. Abdul Manaf, jadi dari sini kita tahu bahwasannya Imam Syafi'i adalah seorang Quraishi, ya, seorang dari suku Quraish, makanya dikatakan Al-Quraishi dan nasab beliau bertemu dengan kakek buyut Nabi SAW yaitu Abdul Manaf e, beliau tidak dilahirkan di Mekah, karena kita tahu orang, -orang Quraish, tinggal di kota Mekah akan tapi ayah beliau merantau ke Palestine bersama istrinya, bersama ibunya Imam Syafi'i kemudian lahir Al-Imam Syafi'i di Palestine, namun tatkala Al-Imam Syafi'i masih kecil ya, belum dua tahun, ayahnya meninggal dunia ayahnya meninggal dunia sehingga Al-Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim, dirawat oleh ibunya karenanya setelah ayahnya meninggal, ibu Al-Imam Syafi'i rahimahullah membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampung halamannya, ke kota Mekah, kembali kepada sukunya, suku Quraisy. Oleh karenanya, disitulah Al-Imam Syafi'i kemudian tumbuh dan berkembang di kota Mekah Dan belajar dari ulama yang ada di kota Mekah Yang ini menunjukkan bahwasannya bagaimana peran seorang ibu ya, Sangat luar biasa terhadap perkembangan karir dari anaknya Lihatlah bagaimana Al imam Syafi'i rahimahullah Hidup tanpa ayah Akan tapi dia menjadi seorang imam Yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Peran ibunya dalam memasukkan alimam Syafi'i atau mendidik alimam Syafi'i kemudian menyuruh dia untuk belajar di kalangan para ulama sampai jadilah alimam Syafi'i seorang yang sangat alim. Jadi waktu berumur dua tahun dibawa pulang ke Kota Mekah kemudian dia belajar di Kota Mekah. Disebutkan tatkala beliau berusia tujuh tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an. Al imam Syafi'i rahimahullah tujuh tahun sudah belajar, sudah hafal Al-Qur'an. Beda dengan kita ya atau orang-orang zaman sekarang ya ya tentunya ya. Uh, umur tujuh tahun tentunya masih semangat semangatnya bermain ya. kalau disuruh hafal Qur'an kamu jangan mendulemi anak-anak ya anak-anak punya hak untuk main anak-anak ya, punya hak untuk main tapi ada waktunya untuk belajar jangan main terus oleh karenanya Imam Syafi'i umur tujuh tahun sudah hafal Al-Quran dan beliau dikenal bacaannya sangat merdu sampai seorang ulama menyebutkan dalam sejarah Imam Syafi'i kami kalau ingin menangis mendengar bacaan Al-Qur'an maka kami pergi ke Syafi'i si kecil Syafi'i maka kali Imam Syafi'i sudah mulai baca Al-Qur'an di atas saqatun nas orang-orang pun -orang berjatuhan menangis mendengar apa bacaan imam Syafi'i karena suaranya merdu dan Imam Syafi'i kalau melihat orang-orang sudah pada menangis dan berjatuhan beliau berhenti membaca Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya bacaan beliau sangat merdu ya. inilah yang alimam syafiq rahimahullah ta'ala kemudian, tadkala berumur 13 tahun ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 13 tahun beliau sudah menghafal kitab al-muatta' karangannya alimah malik isinya ribuan hadith ya. ribuan hadith, tadkala umur sekitar 13 tahun kemudian, tadkala beliau berumur 15 tahun maka beliau sudah diberi izin untuk berfatwa jadi sudah jadi mufti. ya. Mufti di mana? Di kota Mekah. Bukan mufti roja ya, bukan. Ya. Mufti di kota Mekah. Kotanya para ulama, Al-Imam Syafi'i masih 15 tahun, masih sangat muda, sudah diizinkan untuk berfatwa. Menunjukkan ilmunya sudah sangat, sangat luas. Ini agar kita tahu bagaimana cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 15 tahun sudah jadi mufti. Luar biasa. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Kota Madinah belajar sama al Imam Malik. Setelah beliau menghafal kitab Al-Muwatta', beliau belajar belasan belasan tahun. Ada yang menyebutkan sekitar 16 tahun Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu dari al Malik sampai al Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Setelah itu baru Al-Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan dia menuntut ilmu ke Baghdad. Jadi benar-benar menuntut ilmu di di uh, Kota Madinah bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Sampai-sampai disebutkan kalau ada tamu-tamu dari luar ingin mengambil hadis dari Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah menyuruh muridnya Imam Syafi'i untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut melalui hafalan Al-Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah murid yang sangat cemerlang ya. muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad ya. belajar ilmu di Baghdad sampai di sana Beliau bertemu dengan muridnya Al Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan as syaibani Di antara dua murid yang terkenal dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan yang satunya lagi Muhammad bin Hasan as syaibani orang yang sangat cerdas. Sebagaimana makruf perkataan Al Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu saminan qath, ma ra'aitu saminan aqilan qath siwa Muhammad bin Hasan as syaibani Aku tidak pernah melihat ada orang yang gemuk yang bercerdas kecuali siapa Muhammad bin Hasan Ash-Shibani. Artinya semua orang gemuk biasanya bodoh ya. <laughs> Itu gemuk zaman dahulu mungkin ya. Zaman dahulu kenapa mesti gemuk ya? Apa salah? Kenapa dia harus gemuk ya? Kerak kerus kok bisa gemuk ya? Kalau orang sampai gemuk di zaman dahulu ya, berarti pikirannya hanya makanan ya. Tidak ada kegiatan orang seperti ini mana mau memikir hadis, memikir ayat-ayat. Oleh kerana Imam Syafi'i mengatakan maraitu saminan aqilan qat Siwal Muhammad bin Hasan siwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani aku tidak melihat ada orang gemuk pun satu orang gemuk pun yang cerdas kecuali gurunya siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani namun bukan berarti yang kurus pasti pintar ya <laughs> Para hadirin mati oleh Subhanahu wa taala demikianlah akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan para ulama di Baghdad terutama Muhammad bin Hasan al rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau uh, pergi uh, ke Mesir ya. Kemudian beliau pergi dan ke Mesir dan meneruskan dakwah beliau di Mesir. Ya, sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 204 Hijriyah Adapun keistimewaan Al-Imam Syafi'i yang buat buku silakan lihat halaman 14 ya. Keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang pertama al-Imam Syafi'i adalah imam fil lughah. Beliau adalah orang yang merupakan pakar bahasa. Ya, pakar bahasa. Oleh karenanya beliau waktu e, menyempatkan waktu untuk tinggal bersama kabilah Hudhayl, kabilah ya. Hudhayl. Adalah satu kabilah yang tatkala itu bahasa Arab mereka paling top di zaman itu. Maka Al Imam Syafi'i rahimahullah tinggal bersama mereka orang-orang Arab Badui sehingga beliau menghafalkan syair-syair beliau bahkan disebutkan Al-Asma'i salah seorang imam dari imam bahasa menyebutkan kalau ada bait-bait syair yang dia ragukan maka dia bertanya kepada Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengetahui tentang bait-bait atau syair-syair yang terdapat dalam kabilah uh, Huzail Oleh karenanya Ibn Hisham, penulis sirah Nabi mengatakan As-Syafi'i hujatun fil lughah Al-Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa Meskipun sebagian ulama mengkritiki bahasa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah salah dalam berbahasa, kecuali dalam dua perkara kata mereka. Dalam dua perkara menunjukkan Imam Syafi'i salah dalam bahasa. Yang pertama, ketika disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ba maknanya huruf ba huruful jir maknanya adalah litabaid, artinya sebagian Karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al Quran, wamsahu biruusikum dan usapkanlah. Uh, B dengan kepala-kepala kalian. B di situ diartikan dan usapkanlah sebagian kepala kalian. Perhatikan di sini para hadis Nahmatillah Subhanahu Wa Taala Madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lainnya sepakat bahwasanya cara berwudu yang paling afdol adalah sebagaimana Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meletakkan kedua tangan kemudian ditarik ke belakang dibalik lagi. Bahkan ini tersebutkan dalam kitab-kitab Madhab syafi'iyah. ya. ini yang sunnah. Tetapi mereka khilaf tatkala berbicara mana qadrul ilmu jizi mana ukuran minimal yang menunjukkan sah seorang mengusap kepala. Adapun yang sempurna mereka sepakat caranya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menarikkan kedua tangan ditarik ke belakang kemudian dibalik ke depan itu adalah cara berwudu yang sempurna. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama apakah dengan menyentuh sebagian sudah cukup atau tidak? Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan seperti dalam sebagian kitab Syafi'iyah, seorang mengambil air cuma begini aja sudah sah. Ya. Sudah gini saja, sudah sah. Kenapa? Karena ini sebagian dari kepala. Dalilnya Allah menggunakan kalimat huruf, pakai kata huruf ba, pakai huruf ba. Wamsahu bi. Dan usapkanlah bi sebagian kepala kalian. Usapkanlah sebagian kepala kalian. Dan ini, dinisbahkan kepada alimam syafi'i rahimahullahu sa'ala. Namun ini dibantah oleh para ulama. Bahwasannya, pernyataan bahwasannya, ba, maknanya sebagian, itu bukan, Kreasinya Al-Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala. Sudah ada para ulama sebelum beliau yang menyatakan, Ba, maknanya sebagian. Karena makna, makna huruf Ba, makna harful jar, huruf Ba, itu maknanya bermacam-macam. Di antaranya maknanya tabi'id, sebagian. Sebelum Al-Imam Syafiq, ada ulama-ulama lain yang menyatakan, Ba, maknanya untuk parsial, untuk sebagian. Yang kedua, ternyata Al-Imam Syafiq tidak pernah menyatakan demikian. Dan ini di, uh, diingatkan oleh Az-Zarkashiq. Dalam Al-Bahar Al-Muhid. Ya. Beliau sebutkan Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan maknanya parsial, sebagian. Tetapi dalam kitab Al-Um, tatkala beliau menjelaskan, boleh mengusap sebagian kepala, beliau tidak berdalil dengan lugah, tapi beliau berdalil dengan hadith. Dan beliau, bahasnya, Nabi SAW, pernah mengusap, nasihatahu, cuma mengusap, ubun-ubun beliau, Wa wa'alal imamah. Rasulullah SAW pernah mengusap, uh, imamahnya beliau agak kebuka, beliau mengusap ubun-ubun, dilanjutnya dengan apa? Dengan sorban beliau. Ini dari adalah bahwasannya yang diusap cuma sebagian kepala. Oleh karenanya dijelaskan oleh sebagian belama Syafi'iyah. Pernyataan bahwasannya Imam Syafi'i mengatakan huruf Ba' bisa bima, maknanya bisa parsial atau juzuk atau taba'id. Maka itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ketika dalam kitab beliau Al-Um menjelaskan bolehnya mengusap dengan sebagian kepala, beliau tidak berdeleg dengan bahasa, tapi beliau berdeleg dengan hadis Nabi SAW. Ini intinya ini masalah khilafiyah. Namun saya ingin menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i hujah dalam bahasa, beliau tidak salah dalam bahasa. Bahkan dalam hal ini yang dituduhkan kepada beliau, beliau tidak salah. Ya, beliau tidak pernah menyatakan demikian. Kalaupun beliau pernah menyatakan demikian, maka telah didahului oleh para ulama sebelum beliau. Kemudian juga di antaranya beliau mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُ Yang artinya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, kata beliau أَلَّا تَعُولُ artinya قَسْرَةُ الْأَيَّلِ ya. Di sini juga diprotes Al-Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala terutama dari sebagian mazhab maliki yang protes Al-Imam Syafiq seperti Ibnu Arabi akan tapi banyak ulama yang membela Al Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau tidak salah dalam bahasa bahkan banyak ahli lugah yang menjelaskan bahwasanya apa yang beliau sebutkan makna dalam bahasa adalah makna yang benar bahkan Imam Al-Qurtubi yang juga bermadzhab Maliki membela Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menakjubkan para hadirin kalau kita lihat buku-buku kitab dari mana Ki Syafi'i yang menulis mengarang buku tentang biografi Al-Imam Syafi'i, ternyata bukan dari ulama Syafi'i saja. Banyak ulama Syafi'i menulis kitab judulnya Manakibu Al-Imam Syafi'i, biografi tentang kebaikan-kebaikan Al-Imam Syafi'i. Ternyata ada ulama ulama dari Madhab Maliki juga banyak menulis tentang biografi Al-Imam Syafi'i. Ini menakjubkan ya, karena Imam Syafi'i benar-benar mempesona sehingga bukan cuma ulama Madhab Syafi'i yang menulis tentang biografi beliau. Bahkan Daud Al-Ghahiri, salah seorang imam dari Madhab zahiriah juga membuat buku tentang al-imam syafi'i ya. tentang al-imam syafi'i ya. bagaimana keistimewaan al-imam syafi'i rahimahullahu taala kemudian pada hadirin rahimatillah subhanahu wa taala kita lihat halaman ke-16 ya kedua tentang syair-syair beliau yang istimewa al-imam syafi'i rahimahullahu seorang penyair dan beliau banyak menuliskan syair-syair. Dan istimewanya syair-syair Imam Syafi'i, Antum bisa lihat misalnya kitab diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i, Antum mendapati Imam Syafi'i, dia tak kala menyampaikan syair-syair beliau, bahasanya mudah dipahami, dan mengandung makna yang sangat dalam. Seakan-akan beliau sedang membuat peribahasa, atau seakan-akan beliau sedang membuat pepatah. Ya. Padahal syair. Syair tapi maknanya mudah, dan maknanya sangat-sangat dalam. Dan berkaitan dengan kehidupan berkaitan dengan kehidupan manusia itulah ciri khasnya syair-syair Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita coba sebutkan di antara syair-syair beliau seperti halaman 17 beliau mengatakan naibu zamana na wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kata dia kita sering mencela zaman padahal Celah tersebut ada pada diri kita. Kita mencela zaman. Kenapa? Zaman enggak ada salahnya. Yang salah adalah penghuni zaman tersebut. Maka jemaah Syafi'i mengatakan kita mencela zaman, mencela waktu. Sementara celahan tersebut ada pada diri kita. Wamalizamanina aibun siwana dan tidak ada celahan dalam zaman tersebut kecuali kita ini. Kita yang buat zaman menjadi tercela. Ya, Maknanya dalam hadis rasul-rasul mengatakan. Allah berfirman ya yuzni ibn adam yasubbuddahar wa ana dahar uqalibu al-laila wan an nahar ana adam telah menyakitiku dia telah mencela masa dan aku adalah masa aku yang telah membolak membolak-balikkan siang dan malam ya karena masa tidak ada tidak ada peran dia dalam membuat suatu tercela yang menjadikan masa itu tercela adalah penghuni masa tersebut yaitu manusia itu sendiri Ibnu Syafin mengatakan kenapa anda mencela masa sementara celaan terhadap pada diri Anda sendiri? Tidak ada celaan dalam masa ini kecuali pada diri Anda sendiri. Di antara juga beliau berkata misalnya syair kedua, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin. Tatkala aku memaafkan dan aku tidak pernah dengki kepada seorang pun, arahtu nafsi min hammil adawat. Maka saya pun menjadi uh, merilekskan diriku dari segala bentuk kegelisahan yang timbul akibat permusuhan. orang ingin hidup rileks ya udah jangan cari musuh. Ingin hidup relax tenang, ada orang marah-marah, ya sudah dimaafkan selesai. Tapi kalau antum tidak maafkan, tidur jadi pikiran. Ya. Kemudian dongkol, ya. itu orang kok enggak mati-mati, enggak mati-mati juga. <laughs> yang mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, antum ingin dia mati. Kalau ingin, -ingin dia hidup, enggak mati-mati juga. Kata Imam Syafi'i, lama maaf waktu, kalau saya maafkan, walam akid ala ahad dan saya tidak dongkol kepada siapapun, arah tu nafsi, maka saya pun hidup tenang, relax, tidak ada kegelisahan dan tidak ada Gundah-gulaan yang timbul akibat permusuhan. Halaman 18 contohnya beliau mengatakan: "Bikodril kadi tukta sabul maali, wamantolabal ula sahirullahi alim." Ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Barang Barangsiapa ingin meraih, meraih puncak maka dia begadang. Ya, ini beliau berbicara tentang para penuntut ilmu. Ya. Orang kalau ingin mencapai puncak dalam penuntut ilmu maka dia begadang. Ya. Malamnya dia belajar ya. Bukan berarti kemudian belajar malam sampai solat subuhnya lolos ya. Enggak. Artinya dia akan letih dan capek. Dan keberhasilan berdasarkan usaha. Keberhasilan berdasarkan usaha. Ini kenyataan yang ada. Beliau kemudian mengatakan, "Wa man raumal ula min ghairi qaddin adha al umr fi muhal." Barang siapa yang ingin mencapai puncak ketinggian tanpa ada usaha, Maka dia telah menghabiskan umurnya dalam mencari kemustahilan. Dalam mencari kemustahilan. Ndak mungkin seorang alim jadi orang alim tanpa berusaha. Mau jadi orang alim cuma tidur makan tidur cuma pengajian sore saja, ndak nyatat, ndak anu, mau jadi orang alim. Mustahil. Harus letih dan capek kalau ingin menjadi seorang yang alim. Harus belajar, harus menghafal, harus murojaah, ya. Letih harus menulis harus siap disalahkan harus siap dikomentar harus siap dikritik ya, harus tegar dalam menuntut ilmu baru seorang bisa menjadi seorang yang alim tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra min, man talabal ali. kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau hanya tidur seorang yang ingin mencari permata dia harus tenggelam dalam berenang dalam atau menyelam dalam lautan di antaranya beliau mengatakan Usallimuhin aroda Allahu amran faatrukma uridul ma uridu lima yurid. Aku menyerahkan diriku jika Allah menghendaki sesuatu, dan aku serahkan apa yang aku kehendaki kepada apa yang Allah kehendaki. Yeah. Artinya kehendakku dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya beliau mengatakan: Mi hanuzamanik athiratul latang qadi wa surru <usul> ruha yati Sungguhnya kata beliau, ujian kehidupan ini Sangatlah banyak silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Adapun kesenangan datang sesekali saja seperti Lebaran. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan beliau penuh dengan ujian. Yang orang semakin beriman, semakin berilmu, semakin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai terungkap dari Imam Syafi'i dia mengatakan, Mi hanuzama ni kesi rotun latang qadi. Bahasnya ke, ujian kehidupan ini terus menerus tidak tidak berhenti. Sururuhah wasururuhah Ya'ati kakal a'yadi Adapun kesenangan Menyadatang sesekali Sebagaimana Lebaran Kepadaan para hadirin Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Di antara Keistimewan al Imam Syafiq rahimahullah Beliau digelari Dengan Nasirul Hadith Nasirul Sunnah Beliau adalah orang Yang tegar di atas sunnah Bagaimana tidak Beliau belajar kepada al Imam Malik rahimahullah Belajar belasan tahun Imam Malik dikenal Sebagai orang yang teras Keras terhadap bid'ah dan tegar terhadap sunnah ya. banyak perkataan-perkataan Imam Malik menunjukkan kebencian beliau terhadap al-bid'ah kemudian, setelah beliau pergi ke Bagdad beliau bertemu dengan banyak ahlul ro'yi orang-orang yang uh, berpendapat terkadang menyelisih sunnah dan muncul banyak bid'ah di di Bagdad di Kufah, di Bagdad, di Irak, banyak bid'ah sehingga beliau dikenal sering berdebat dengan ahlul bid'ah, Imam, Imam Syafi'i dikenal salah seorang yang sering berdebat dengan ahlul, ahlul bid'ah di itulah nampak hujah Al-Imam Syafi'i Sampai dia beliau dikenal dengan Nasrul Hadis, Penolong hadis Nabi SAW Karena kalau ada pemikiran-pemikiran Yang ingin menjatuhkan hadis Nabi SAW Maka dibantah oleh Al-Imam Syafi'i Kemudian di antara keseliman beliau Beliau memiliki karismatik yang luar biasa Al-Imam Syafi'i Al-Imam Syafi'i sangat dicintai oleh murid-muridnya Dengan kecintaan yang luar biasa Murid-murid beliau terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah Di antaranya Abu Saur Abu Saur beliau ini adalah seorang yang belajar kepada Imam Syafi'i dan dia punya mazhab tersendiri ada mazhab Abu Thawr sebagaimana Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i tapi punya mazhab tersendiri, mazhab Imam Ahmad nanti akan kita jelaskan tentang sejarah berdiri mazhab tapi sebelumnya kita sebutkan Abu Thawr adalah seorang yang faqih ya. dan beliau pernah ditanya Abu Thawr Karena Abu Thawr muridnya Imam Syafi. Dikatanya kepada Abu Thawr, mana yang lebih faqih? As-Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Jadi seorang mengatakan, wahai Abu Thawr, mana yang lebih faqih, yang lebih pinter? Al-Imam Syafi'i atau gurunya? Gurunya Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Hasan. Al-Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan juga berguru kepada Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Ditanyalah Abu Thawr, mana yang lebih faqih? Al-Imam Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Maka... Apa jawaban Abu Thawr? Dia mengatakan, As-Syafi'i afqahu min Muhammad, wa Abi Yusuf, wa Abi Hanifah, wa Hamad, Hamad bin Salamah, wa Ibrahim, wa Al-Qamah, wal Al-Aswad. Kata Abu Thawr, Syafi'i lebih pintar, lebih faqih daripada gurunya, Muhammad bin Hasan, Daripada murid, daripada temannya Muhammad bin Hasan Abu Yusuf. Lebih faqih daripada gurunya, Muhammad bin Hasan Abu Hanifah. Lebih faqih daripada gurunya, Abu Hanifah. Ini jawabnya emosi kayaknya. Kamu tanya imam syafi'i lebih faqih atau ulama hasan dia lebih faqih daripada gurunya daripada gurunya daripada guru-gurunya daripada guru-guru-gurunya lebih faqih imam syafi'i ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada siapa al imam syafi'i rahimahullahu taala di antaranya ya padahal padahal abu sa'ud dahulunya pengikut mazhab ahlur ra'yi pengikut dari mazhab uh, dari murid-muridnya abu hanifah rahimahullah akan tetapi tatkala mengenal imam syafi'i maka dia berubah haluan Berubah haluan, bahkan mencintai Imam Syafi'i lebih, bahkan mengunggulkan Imam Syafi'i daripada guru-gurunya yang terdahulu, bahkan dari nenek gurunya dahulu, ya, dari kakek-kakek guru terdahulu. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad berkata, sita tun ada ulahum sahron ahadhum enam orang yang aku mendoakan mereka di waktu sahur, di antaranya Imam Syafi'i. Bayangkan enam orang yang dikhususkan didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, bukan didoakan sama ustad didoakan sama siapa Al Imam Ahmad rahimahullahu taala nah orang tersebut mungkin bapak ibunya di antaranya 2 kan tinggal 4 satunya Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahkan Imam Imam Ahmad sering mendoakan Al Imam Syafi'i sampai-sampai anaknya bertanya ya abati ayarujulin kana syafi'i yu fa inni sami'tuka tukthiru mina du'a ilahu wa ayahku siapa itu Syafi'i saya dengar kau sering sekali mendoakan dia Maka apa jawaban sang murid Al Imam Ahmad? Jawabunaya, kana Syafi'iyyu kasyamsi lid-dunya. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal afyati sebagaimana keselamatan bagi manusia. Fa hal li min khalaq? Apakah ada pengganti dari dua perkara ini? Ya. Matahari bagi bumi, apakah ada pengganti matahari? tidak ada. Keselamatan bagi manusia, apakah yang bisa menggantikan keselamatan? Tidak ada. Itulah Al Imam Syafi'i. Ini jawaban yang luar biasa dari Al Imam Ahmad. Bin Hamzah, rahimahullah taala. Para Hadiriyah Muhtirah Subhanahu Wa Taala di antara kisah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan antara madrasat ahli royi dan madrasat ahli al hadis. Jadi Imam Syafi'i tadi kita jelaskan beliau pertama belajar kepada siapa, alimam Malik. Setelah beliau belajar di Mekah, kemudian beliau bersafar belajar di mana, di kota Madinah. Dan di kota Madinah, tatkala di zaman itu dikenal dengan dua madrasah. Madrasah al alul yang ada di kota Madinah dan madrasah satu ahli roye yang ada di kota Baghdad atau di Iraq. Kita tahu bahwasanya batkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat kebanyakannya tinggal di kota Madinah. Para sahabat kebanyakannya tinggal di kota Madinah. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud tinggal di kota mekaat di Iraq, tinggal di kota Iraq dan akhirnya ilmu beliau tersebar di sana. Namun kebanyakan hadith berkumpul di kota Madinah. Di Madinah banyak sekali sahabat ada Abu Hurairah, ada Aisyah ada Anas bin Malik ada Abdullah bin Abbas ada Abdullah bin Amr bin As. banyak sahabat yang ada Abu Sayyid al-Khudri berkumpulah para sahabat di mana? di kota Madinah, dari situ banyak sekali hadis-hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga muncul Alimah Malik ya, Alimah Malik rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tersebut sehingga orang-orang yang belajar di kota Madinah disebut dengan madrasatu ahlil Hadis. artinya pondok pesantren ahlul Hadis. gampangannya kita bahasakan dengan pondok pesantren ahlul hadis. Kenapa banyak hadis-hadis tersebar? Hingga mereka membangun hukum-hukum fikih di atas hadis-hadis. Maka timbullah fikih hadis. Fikih hadis itu dibacakan hadis. Hadis pertama misalnya. Sebagaimana uh, sampai sekarang masih dilakukan cara seperti ini. metode sebenarnya, Terutama kalau orang-orang belajar di al-jami aslamiyah, di kuliah hadis. Maka ada istilah fikul hadis madatul hadis artinya fikul hadis disebutkan hadis kemudian fikih yang bisa diambil dari tersebut. Hadis pertama fikihnya ini 1 2 3 4 5 6 7 seperti orang mengajar Sahih Bukhari. Hadis pertama Sahih Bukhari fikihnya gini-gini. Ini disebut dengan madrasah atul hadis. Di sana ada madrasah yang kedua, madrasah ahli ra'yi. Tatkala Ibnu Mas'ud tinggal di Arab, kita tahu Ibnu Mas'ud seorang yang alim. Tetapi dia tidak membawa semua hadis-hadis Nabi Sallallahu SAW dan dia tidak menyampaikan seluruh hadis-hadis Nabi SAW sehingga hadis-hadis yang tersebar di tersebar di kota Kufa atau di Bagdad hanya sedikit hanya sedikit dari situ timbulah ahlul ra'yi sementara mereka berhadapan dengan berbagai macam masalah fikih berbagai macam masalah fikih dan mereka harus mengetahui hukum masalah tersebut mereka tidak mungkin telepon penduduk kota Madinah, Weh, gimana ada hadisnya tentang masalah ini enggak belum ada telepon dari kala itu Akhirnya mereka beri syihat, Sehingga mereka menggunakan ro'yi mereka Dengan kias, analogi dan macam-macamnya Sehingga mereka menimbulkan hukum-hukum Tentang permasalahan Dari sini mereka dikenal dengan ahlu ro'yi Tukang beranalogi Kenapa? Karena hadis yang mereka miliki tidak banyak Sementara banyak permasalahan yang mereka hadapi Sehingga timbul kias-kias yang banyak ya. Sehingga mereka dikenal dengan ahlu ro'yi dari situ nampak kecerdasan penduduk Irak, penduduk Baghdad dan Kufah. Kenapa benar-benar selalu menggunakan apa? Logika. Dan cara belajar mereka, disebutkan bahwa cara belajar mereka, Alimam Abu Hanifah rahimahullah, Tadkala mengajarkan murid-murid dia, Maka dia membahas permasalahan. Bagaimana permasalahan ini? Maka mereka diskusi. timbullah hukum. Beda kalau Madrasah talul Hadis. Hadisnya ini, faedahnya ini. Hadis kedua ini, faedahnya ini. Hadis ketiga ini faedahnya dan seterusnya. Adapun kalau ahli ra'yi enggak ada masalah kita bahas hukumnya bagaimana? Al-Imam Syafi'i belajar di dua-duanya. Ini madrasah yang bersaing antara apa? Madrasah Ahlul Hadis dengan madrasah Ahli Ra'yi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar belasan tahun dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Baghdad belajar sama muridnya lang muridnya Abu Hanifa langsung. Rahimahullahi Muhammadul Hasan asy ya. Belajar Al-Imam Syafi'i menimba ilmu, maka dia menggabungkan di antara dua madrasah. Dia mengamalkan di antara dua madrasah. Maka tatkala di kota Baghdad beliau menulis kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab yang pertama yang ditulis tentang usul fikih dan juga dalam usul hadis. Jadi kitab yang pertama ditulis tentang usul fikih dan usul hadis adalah kitab Ar-Risalahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau pakar hadis dan beliau juga memiliki metode berfikir sebagaimana ahli ra'yi. Dari situ di antara keistimewaan ulama Syafi'i Beliau adalah kreator dalam masalah usul fikih dan usul hadis yang sebelumnya tidak ada buku seperti itu. Jadi ini keistimewaan Imam Syafi'i. Sekarang orang banyak nulis, orang bisa nulis usul fikih, tapi siapa pertama kali pencetusnya yang bisa merangkum pemikiran sehingga menjadi metode berfikir yang buat pertama kali siapa? Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga menulis kitab al Umm. Kitab al Umm adalah kitab fikih. Kitab fikih yang pertama kali disusun berdasarkan bab-bab fikih bab ini, bab ini, kemudian dalilnya ini bab ini, dalilnya ini, kemudian pembahasan masalah fikih pembahasan, hukumnya begini dalilnya ini, ini yang pertama kali bikin eh, imam syafi'i rahimahullahu ta'ala dari sini inilah rahasianya kenapa madhab syafi'i menjadi madhab yang menarik itu. kemudian bagaimana mudah tersebar, kenapa? karena imam syafi'i ngajarnya sistematis beda dengan uh, alimam abu hanifa rahimahullahu Kebanyakan ajaran beliau adalah dengan pembahasan masalah. Ada masalah gini, ada masalah ini, masalah furu. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, maka murid-muridnya berusaha mengeluarkan usul Imam Abu Hanifah. Sebenarnya usulnya apa sih? Dengan melihat analogi dari masalah-masalah yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah, mereka kesimpulan. Usulnya demikian. Paham? Usul dari Imam Abu Hanifah, cara berfikirnya begini. Dilihat dari fatwa-fatwa beliau tentang permasalahan-permasalahan. Beda dengan Al-Imam Syafi'i Dia bikin buku usul Dan dia bikin, bikin buku praktek Ini prakteknya kitab Al-Um Jadi orang enak belajar sama beliau ya, Ada buku usulnya, ada buku prakteknya, ada kitab Al-Um Dari sini banyak sekali Orang yang ya, senang dengan Al-Imam Syafi'i Bahkan berpindah mazhab kepada mazhab Syafi'i Dari mazhab Al-Rawiyah pindah ke mazhab Syafi'i Dari mazhab Malikiyah pindah ke mazhab Syafi'i Karena cerdasnya dan cemerlangnya Al-Imam Syafi'i dan karismatik beliau Rahimahullahu sa'ala oleh karenanya timbullah orang-orang yang hasad kepada Imam Syafi'i. Kalau orang sudah cemerlang, ya pasti dihasati. Kalau orang tidak pernah dihasati, berarti orang tersebut tidak cemerlang. <laughs> kalau antum dihasati orang lain, berarti berarti antum ada kemajuan. Kalau antum tidak dihasati, berarti enggak beres antum. <laughs> Jangan minta untuk dihasati. Cuma itu sudah kodarullah, Sunnatullah seperti itu. Kita tidak ingin orang hasad sama kita. Tapi namanya orang kalau punya cemerlang kemajuan, pasti ada yang hasad. Itu wajar. Kalau antum dihasati, maka antum jangan langsung, oh berarti saya ada kemajuan dong. Buktinya sudah ada yang hasat. <laughs> Lihat Imam Syafiq rahimahullah. Orang hasat sampai mendoakan kepada Imam Syafiq agar segera meninggal dunia. Kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, beliau berkata, Samitu asyhab fisujudihi yadu ala syafi'i bil maut. Kata Muhammad bin Abdullah, saya mendengar seorang ulama dari Maliki yang bernama Ash Ash'ab, dia mendoakan dalam sujudnya, Ya Allah, matikanlah syafi'i. Doanya sebutkan, saya lihat halaman 22. Doanya dia mengatakan, Allahumma am, Allahumma amit syafi'i. Fa Fa'innaka in abuqaitahu indarosa madhabu malik. Ini dia baik. Ya Allah, matikanlah imam syafi'i. Kalau imam syafi'i masih hidup, madhab imam malik akan hilang. Jadi dia apa namanya, suka dengan madhab, Al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i merubah ini masalahnya. Banyak orang dari Madhab Maliki pindah ke Madhab, madhab Syafi'i. Maka dia mengatakan, mengat, Ya Allah, matikanlah Syafi'i. Kalau dia masih hidup, bahaya. Banyak orang pindah apa? Pindah Madhab. Akhirnya dilaporkanlah kepada Al Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, si fulan mendoakan kecelakaan bagi engkau. Biar kau meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i kemudian menyebutkan suatu syair. Tamanna rijalun an'amu tawainn wa in amutu fatilka sabilun lastu fiha kata beliau orang-orang berangan-angan agar aku meninggal dunia dan jika aku pun mati maka kematian itu adalah bukan aku sendiri yang akan menempuhnya semua orang juga akan mati saya mati yang lain juga akan mati lastu fiha biauhadi bukan saya sendiri akan mati semua orang juga akan mati artinya dia silakan ingin doain saya mati saya juga bakalan mati kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala Makhluk Allah Dia berkhilaf Allah dimana tazawat li ukhrah mitliha maka an kadi kata beliau maka katakanlah kepada orang yang menginginkan berbedanya apa yang telah berlalu inginkan saya meninggal dunia hendaknya engkau berbekal untuk menghadapi kematian yang semisalnya maka seakan-akan ia telah datang artinya Syafi mengatakan sampaikan ke dia yang mendoakan saya kematian sebagaimana saya akan mati kau juga akan mati maka kita sama-sama bersiap menghadapi apa kematian akhirnya setelah itu Al-Imam Syafi'i meninggal dunia. <laughs> Setelah didoakan sama-sama orang ini. Meninggal dunia. Kalau tidak salah disebutkan beliau terkena penyakit e, bawah sir, ya Beliau terkena mungkin kebanyakan duduk sehingga akhirnya beliau terkena penyakit tersebut. Dan terus e, apa namanya berfatwa meskipun dalam keadaan sakit. Akhirnya beliau meninggal dunia rahimahullahu sa'ala. Dan orang yang meninggal sekali Al-Imam Syafi'i yang mendoakan juga sebulan kemudian meninggal dunia juga. ya Sama-sama meninggal dunia para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman ini, muncul orang-orang yang benci kepada madhab syafi'i. Terutama al-imam syafi'i terkhususkan. Saya baca dalam buku Fikih Lintas Agama, karangan siapa itu? Syekh siapa yang ngarang buku itu? Buku Lintas Agama, Syekh Nur Khalis Majid ya? Dan teman-temannya, luar biasa, mereka mencacimahkih imam syafi'i luar biasa. Saya baru tahu ternyata, karena risalah saya tentang masalah liberal. Mereka bilang Imam Syafi'i ini telah membuat kaedah-kaedah Yang membuat umat tidak bisa bergerak lagi Yang membuat umat mendahulukan Kaedah-kaedah ya, Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan Sunnah Orang terbelenggu, umat Islam terbelenggu dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i Jadi mengatakan fikih kuno, fikih seperti fikih Imam Syafi'i ini Ini hanya membuat rintangan dalam dalam mengatur kehidupan Uh, interaksi antara umat-umat beragama. Kenapa Imam Syafi'i membahas dengan tegas masalah misalnya hukum had, masalah masalah fa masalah, zimmi, masalah-masalah misalnya yang tidak disukai oleh orang-orang liberal. Larangan misalnya menikah antara seorang wanita muslimah dengan lelaki muslim. Ini kan dibahas oleh Imam Syafi'i. Maka orang-orang liberal tidak suka fikih seperti ini. Ini fikih penghalang kata mereka. Dan mereka mencaci maki imam syafi'i rahimahullah, abis yang punya buku fikih lintas agama jangan dibaca ya. <laughs> isinya syubh dan di awalnya dia menyebutkan demikian ya. dan luar biasa imam syafi'i rahimahullah, jasanya luar biasa ya oleh karenanya semua orang yang menulis tentang buku mustalah hadith, kemudian tentang uh, buku uh, usul fikih maka mereka mengambil faedah dari Imam syafi'i rahimahullah sa'ala Para hadirin ahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tadi tentang sekilas tentang alimam syafi'i rahimahullah. Oleh karenanya selanjutnya kita akan bahas tentang poin-poin atau ajaran-ajaran dari madhab syafi'iyah yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Tentunya saya tidak sedang membahas tentang ajaran-ajaran yang diikuti oleh masyarakat. ya, Karena itu alhamdulillah kalau mereka mengikuti sebagian ajaran madhab syafi'i maka ini yang kita harapkan. Akan tetapi yang kita sampaikan adalah kritikan kepada ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh sebagian pengikut madhab syafi'i. Yang mengaku-ngaku madhab syafi'i meninggalkan ajaran tersebut. Bahkan terkadang mengejek atau menghina orang-orang yang menjalankan ajarannya al-imam syafi'i rahimahullah. Tentunya karena ketidaktahuan. Tentunya karena ketidaktahuan. Baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Di antara pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah masalah memanjangkan jenggot. Masalah memanjangkan apa? Jenggot tentunya kita tahu bahwasanya jenggot merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia merupakan ciri-ciri dari kaum muslimin terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini namun yang menyedihkan kita kita melihat sebagian dari ustadz ustadz atau sebagian kiai yang mengaku bermadap syafi'i ya mencukur habis jenggot mereka mencukur habis jenggot mereka terkadang dan ini kenyataan yang sering kita hadapi ya, Muncul pernyataan-pernyataan dari orang-orang awam dari Madhab Syafi'i yang mencela orang yang berjenggot, ya, mencela orang yang berjenggot dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan celaan, mencibirkan. Padahal jenggot adalah perkara yang yang ditekankan oleh Nabi saw dan juga ditekankan oleh Madhab Syafi'i. Berikutnya, berikutnya silakan lihat hadis-hadis yang saya cantumkan di sini dari halaman 31, ya. Seperti hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Sallam beliau berkata: Khaliful Mushrikin silisihilah orang-orang Mushrikin, wa firulihah ya, lebatkanlah jenggot-jenggot kalian, wa fusyawarib dan potong tipislah kumis kalian. Ini kata Nabi Shallallahu Sallam, wa firulihah Khaliful Mushrikin, wa firulihah silisilah orang-orang Mushrikin dan lebatkan lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Hadis yang kedua. Beliau mengatakan waaful liha, waaful liha, biarkanlah jenggot kalian. Ini biarkanlah, jangan di, jangan dikorek-korek, jangan dipotong. Rasulullah SAW juga bersabda, Khaliful musyrikin, silisia orang-orang musyrikin, waaful liha, ya. dan Subhanallah fal-fal Nabi banyak, wafiru aafu aafu, panjangkanlah jenggot dalam riwayat yang lain, arful liha, Ul -ul, ulurkanlah jenggot-jenggot kalian, ya. biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Khaliful Majus, selisih orang-orang Majusi. hadis kelima juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arkhul liha khaliful majus, panjangkanlah jenggot kalian dan selisih orang-orang Majusi. Perhatikan hadis yang ke-6 ini sangat penting, halaman 33. An Abi Umamah, beliau berkata, faqulna ya Rasulullah, inna ahlal kitab yaqsunu athaniinahum wa yu'firuna sibalahum. Kata Abu Mama, Wahai Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis-kumis mereka. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi mengatakan, Kusubalakum si wafiru anani athaniinakum wahalifu ahlul kitab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, maka panjangkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kumis kalian maka silsilah ahlul kitab. Jadi ahlul kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga berjenggot. Namun di antara kebiasaan mereka mereka memangkas jenggot mereka, tidak dihabiskan tapi apa? Di? dipotong. Nabi menyuruh untuk menyilisihi. Ya, potong kumis tapi jenggot apa? Di? dipanjangkan. Para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan hadis-hadis uh, tersebut, kita dapati bahwasanya Hadis-hadis tersebut semuanya datang dalam bentuk perintah, memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan hukum asal dalam usul fikih bahasanya al asul fil amr lil wujub asal dan perintah adalah untuk wajib, suatu yang wajib dan ilahnya disebutkan. Ya, di antara ilahnya adalah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani menyisi ahlul kitab dan juga menyelisihi al majus. Coba lihat juga halaman 45, halaman 45. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, qas asy-syarif wa ifa'ul lihiyah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara dari fitrah adalah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Dari sini ada dua illah kenapa jenggot diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi Yang pertama, menyelisih Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab, dan yang kedua adalah sebagai fitrah manusia. Fitrah seperti apa namanya? motong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencukur apa mencabut anatul uh, natful ibit mencabut bulu-bulu ketiak di antaranya menyangkan jenggot. Di antaranya menyangkan apa? jenggot seperti khitan sunat itu juga apa? fitrah. Ya. Jadi memang suatu perkara fitrah tidak bisa dirubah-rubah namanya fitrah enggak bisa dirubah-rubah. Artinya apa? Seandainya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi semuanya berjenggot, tetap aja antum berjenggot. Paham? Namun kenyataannya mereka mencukur jenggot mereka. Sekarang timbul syubhat sehingga orang mengatakan, "Ya Ustaz, Rasulullah SAW menyuruh memanjangkan jenggot di zaman tersebut. Setelah orang-orang musyrikin tidak berjenggot. Sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Oleh karenanya illah tersebut, ya sebab diperintahkan berjenggot, sudah hilang. Ini adalah kedustaan. Jawabannya ini merupakan apa? Kedustaan. Yang pertama kita katakan, di zaman Nabi SAW, ada beberapa model orang musyrikin. Ada musyrikin Arab seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya, mereka berjenggot. Kebiasaan orang Arab apa? Mereka ber, berjenggot. Ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka memangkas jenggot apa? Mereka. Ada orang-orang Majusi yang kebiasaan mereka mencukur habis jenggot mereka. Jadi ada tiga orang musyrikin. Yang menyamai kaum Muslimin adalah orang-orang apa? Musyrikin Arab. Mereka juga berjenggot. Abu Jal, Abu Lab juga mereka apa? Berjenggot. Namun Rasulullah menilik kepada dua kelompok yang lain. Majusi dan apa? Majusi dan... Yahudi. Ya kalau orang-orang musyrikin Arab sesuai dengan kaum muslimin berjenggot ya sudah enggak jadi masalah. Balikannya di sini orang para sahabat tidak protes, orang-orang musyrikin mereka cukur jenggot mereka. Kenapa? Karena mereka berjenggot seperti kaum kaum muslimin. Yang jadi perhatian para sahabatlah Yahudi Nasrani yang memangkas jenggot mereka dan orang Majusi yang mencukur habis jenggot mereka. Maka Nabi mengatakan khaliful musyrikin, khaliful majus. Selisih orang-orang musyrikin dan selisih orang-orang Majusi. Karena jenggot mereka ada yang dipangkas dan ada jenggot mereka yang dicukur habis. Maka kaum muslimin harus menyelisih dua mereka ini. Caranya tidak ada cara lain kecuali dipan, dipanjangkan. Kalau cukup hanya di hanya ditumbukan sedikit menyelisih majusi, namun menyamai orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga berjenggot cuma apa di, di dipangkas. Ini yang pertama kita katakan bahwasanya ya, meskipun semua penduduk dunia, penduduk musyrikin kemudian majusi, mereka berjenggot, tetap saja jenggot adalah fitrah. Tetap saja jenggot adalah fitrah. Asyirun minal fitrah. Sepuluh perkara fitrah di antaranya ikfa'ul lehiyah. Memanjangkan jenggot. Dan namanya fitrah tidak dirubah-rubah. Tidak dirubah-rubah. Tetap aja hukumnya demikian. Kemudian yang kedua, siapa bilang bahawa orang-orang si musyrikin mereka jenggotan? Sampai sekarang, jenggot tetap merupakan ciri khas kaum muslimin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di mana-mana orang jenggotan ini... Orang belajar agama, nampak orang belajar agamanya. Memang meskipun dirusak, ya apa namanya, sumahnya atau diru, dirusak apa image-nya sehingga orang membayangkan namanya jenggotan, apa namanya, tukang bom. Ya. Ini kenyataan yang menyedihkan. Sehingga semua yang berjenggot dianggap apa, tukang, tukang bom. Dan kalau kita masuk di, misalnya masuk di e, mal, ya, jadi perhatian orang, ini bomnya taruh di mana kira-kira? semudah demikian juga yang bercadar, Ya memang ada penjahat bercadar ada kita tidak menggiring. Tapi pernah kasus di Jogja, cadaran mencuri ya, itu bukan akidah kita. Salafin orang alusunaw wal Jamaah tidak demikian. Itu orang akidah orang yang berbayat, punya bayat sama imamnya di luar bayat, di luar orang yang berbayat dengan imamnya dianggap hartanya halal. Maka dia pun masuk dalam dalam apa namanya dalam supermarket kemudian dia nyolong. Ya, akhirnya kasihan kan? Yang semua bercadar tertuduh apa? Mencuri. Padahal cuma satu orang bercadar yang mencuri Saya pernah Saya sama keluarga Sama istri ya, Pergi masuk mal, maka istri Sama teman-teman perempuannya Bawa anak-anak, terus pergi Kemudian apa? Diperiksa dengan ketat Cadaran ya, khawatir istrinya teroris Sudah ini Ini istrinya dua-dua dibawa lagi Padahal bukan, itu temannya istri Diperiksa Sampai ada yang nyeletuk Pak, kalau kita ngebom, ngapain bawa anak-anak, Pak? Kita ngebom, anak-anak tinggal di rumah baru ngebom. Ini bawa anak-anak masih diperiksa. Ya, itu kita tidak bisa salahkan ratpam. Ya. Karena memang kejadian, apalagi pas lagi panas-panasnya, apa? bom, dia ya, wajar, dia berperuk sangka, wajar. Oleh kita berusaha, kita berubah image masyarakat, bahwasanya bahwasanya orang berjenggot juga senyum-senyum, lemah-lembut ya, bukan bermuka sangar, tidak menyapa orang sekitar. Itu tidak benar ya. Semakin berjenggot, semakin sangar, semakin tidak menyapa, semakin angkuh. Kayaknya seluruh di samping dia semua neraka jahanamnya ini enggak benar. Nah seperti itu jadi kita ingin apa namanya mendakwahi mereka lembut kepada mereka salami mereka itu mau orang awam assalamualaikum wabarakatuh tebarkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kita kenal ya, sunnah Nabi saw kita hidupkan. Makanya saya ya wajar aja waktu diperiksa ya saya ngerti aja. Ya, bagaimana lagi memang sudah timbul isu seperti itu bahwasanya yang tukang bom itu jenggotan istrinya bercadar. Adalah sekarang orang kalau mau ngebom juga, terkadang tidak pakai jenggot ya. Jenggotnya disimpan dulu, baru kemudian apa? Dia ngebom. Karena saya dulu pernah belajar sama orang seperti ini. Kadang dia cukur jenggot habis, kadang dia berjenggot. Tergantung situasi dan kondisi. Para hadirin hadirnya Ahmad S.W.T. memanjangkan jenggot ya. ya. Pertama tetap masih merupakan ciri khas orang Islam. Ya. Yang kedua, orang-orang ahlul kitab atau orang-orang majusi penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Anda melihat orang-orang Jepang, apakah mereka berjenggot? Tidak. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berjenggot? Jawabannya tidak. Orang-orang Yahudi ada yang berjenggot, ulama-ulama mereka. Tapi jenggot mereka, mereka pelintiri. Mereka punya ciri khas sendiri untuk memisahkan diri dengan kaum muslimin. Mereka juga ingin punya sunnah yang berpisah daripada ahlus sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka pelintiri apa? Jenggot mereka. Namun itu segelintir kecil. Segelintir kecil. Kebanyakan orang jenggot masih tetap merupakan apa? ciri khas kaum muslimin. Dan ini merupakan fitrah tadi saya sebutkan. Bahkan para ambiak mereka berjenggot. Para ambiak seluruh Nabi berjenggot. Termasuk Nabi Isa AS. Nabi Isa AS yang dituhankan oleh sebagian kaum, uh, dituhankan oleh Nasrani, dia juga berjenggot. Nabi Musa, Nabi Harun, dalam Al-Quran, Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, لَا تَأْخُذْ بِلِيْهِ يَتِي وَلَا بِرَأْسِيِ ketika Nabi Musa marah, maka Nabi Musa memegang kepala Nabi Harun, satu tangannya pegang kepalanya, satu tangannya pegang jenggotnya dipegang kepalanya oleh siapa? Nabi Musa AS. Nabi Harun mengatakan la ta'khutbiliyati walabi rohsi, karena marah begini ya. artinya apa? dia berjenggot disebutkan walabi lihiyati, jangan kau pegang jenggot, jenggot saya dikiranya pada hadirnya, Ahmadillah subhanahu wa ta'ala orang-orang Nasrani yang mencela kaum muslimin berjenggot bahkan mereka lupa bahwasanya Tuhan mereka juga apa? berjenggot ini cerita lama tatkala uh, saya di di Irian kemudian ada sebagian orang-orang serani yang mencela kaum muslimin ya. Waktu itu pas guru saya pas dicela. Pak, Bapak kau berjenggot? Seperti kambing aja, Pak. Maka guru saya mengatakan, "Tu Tuhanmu juga berjenggot." <laughs> ya sama kan? Ya, sama ya. ya artinya tidak perlu menghina karena semua ambia, kalau dia mengatakan yang berjenggot kambing maka banyak yang berjenggot, para ambia dan Nabi-Nabi Bani Israel, semuanya Nabi-Nabinya orang masrani, mereka juga berjenggot kemudian ada lagi yang mengatakan yang konyol mengatakan, kalau jenggot wajib, maka banyak orang yang berdosa ini ada sebagian Ustad yang mengatakan demikian saya baca dalam tulisan mereka kenapa? kalau orang diwajibkan berjenggot, maka banyak yang berdosa, banyak orang yang tidak bisa tumbuh jenggot, terutama orang-orang Asia Ya ya kalau tidak bisa jenggot, jangan dipaksakan. Cuma tidak bisa jadi wajib. Kalau tidak tidak bisa dia tumbuh, kemudian Rasulullah tidak mengatakan, harus ada jenggot. Tidak, Rasulullah bilang, biarkan jenggot. Kalau jenggot yang tidak mau keluar, ya sudah, jangan dipaksa. Rasulullah tidak bilang, harus ada jenggot. Tidak ada lafal redaksi hadis seperti itu. Harus ada jenggot. Tidak. Rasulullah mengatakan, biarkanlah jenggotmu. Ya kalau jenggot yang tidak mau keluar, ya mau salahkan siapa? Ya. Dia bilang kalau ini wajib jenggot hukum jenggot apa jenggot hukumnya wajib terlalu banyak yang berdosa ya, ini ngaco seperti ini akhirnya jenggot tidak wajib supaya tidak banyak yang berdosa. Dan ini salah seperti ini. Eh, sama seperti kalau haji saja manastha ila hisabila lillahi wallahi ala nasih julbaiti manastha ila hisabila wajib haji wajib bagi orang yang mampu apalagi sekedar sekedar jenggot. Sekarang kita akan sebutkan tentang bagaimana pernyataan ulama Syafi'i tentang jenggot. Sebelumnya kita sebutkan tentang perkataan ulama secara umum. Lihat halaman 35, halaman 35. Ibnu Hazm al-Zahiri dari madzhab Zahiriya mengatakan, "Ittahfaku ala annah hal kalihya mustlatun layajus." Para ulama telah sepakat bahawasanya mencukur habis yang sini Kalimatnya hal. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma' ijma' ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama' ijma' ulama' mencukur habis jenggot tidak boleh termasuk muslah. Ya. Ini perkataan Ibn Hazm menukil ijma' dalam kitabnya Marotibul Ijma' ya, Imam Ibn Hazm punya kitab judulnya Marotibul Ijma' menyebutkan ijma' ijma' para ulama' Dibli mengatakan ulama' telah sepakat mencukur habis, menggundulkan menggundul jenggot termasuk muslah. Tidak diperbolehkan. Ini dari madzab Zahiri. Ibn Taymiyah dari madzab Mahdi mengatakan, yahru muhalku lihya ti lil ahadis sahihah, walam yubehu ahadun. Kata Ibn Taymiyah, rahimahullah, diharamkan mencukur gundul, jenggot, karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al Alai dari madzab uh, Hanafi, beliau mengatakan, inna al ahdha min lihya dun al kama yaf'aluhu ba'adul magharibah, wa muhannathatul rijal, lam yubihu ahadun. Sungguhnya, memotong jenggot, di bawah uh, genggaman, jadi, kalau mencukur jenggot, di bawah genggaman, apa namanya, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mem membolehkan, yang tidak boleh di atas apa? genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman, dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi, Adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya. Bukan begini. <laughs> ada orang genggamannya, gimana? Gimana genggamnya, Bang? <laughs> ah, clear Begini maksudnya. Ya? Atau begini di bawah tangan bukan di begini. <laughs> di bawahnya ya. <laughs> bukan di sini kata Junot. <laughs> Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau manasik haji atau umroh. Saat kala beliau bertahalul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan jambut beliau, dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Beliau rapikan. Ini dalil bahwasannya, sebagian ulama membolehkan. Dan ini ma'ruf perkataan Syekh al rahimahullah dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain, yang menyatakan bahwasannya, e, itu adalah istihad dari Ibnu Umar. Oleh kerana jenggot Nabi dikenal panjang, Jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti, Ibn Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Tatkala manasik saja. Bukan setiap kali panjang beliau cukur. enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah uh, mencukur rambut. Akhirnya jenggot juga tadi Dirapikan. Ini menunjukkan syihat beliau. Intinya kalau di bawah ini masalah khilafiyah. Tidak bisa kita ingkari ingkarikan ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Namun kalau di bawah ini, tidak boleh lihat perkataan al ala-ala'i. Innal akhze minallah yidun alqabdah. Mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong. Lam yubih ahadun tidak seorang pun yang membolehkan. Wa ahu kulliha min fiil yahudi lhind, wa majusi la aajim dan mencukur habis jenggot, ya, merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang majusi, orang-orang yang aajim, ya. orang aji nabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan al ala-ala'i bahawasanya, kalau di bawah ini, kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah, apa namanya, lebih daripada genggaman, ini masalah khilafiyah. Masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan, ini yang jadi, tidak dibolehkan oleh seorang pun kata beliau. Abu Lassan al-Qattan al-Maliki, sekarang dari ulama' Malikiyah. Lihat, semuanya menyebutkan ijma' ulama' zahiriya, ulama' hanabila, ulama' uh, hanafiyya, ulama' Malikiyah. Wa ittifaqu ala an halqal lihyati tajus para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan. Sekarang kita sudah lewat penukilan dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab uh, Zahiri. Sekarang kita akan sebutkan perkataan ulama Syafi'iyah. Al Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al Um Halaman uh, jilid tu tujuh halaman dua ratus tiga. Beliau mengatakan, walhilaku leisabijinayatin lian nafihin nusukan firrausi, leisabihikathiru alamin, wahua wa inka nafihlehiyatilayjuz. Kata beliau mencukur jung habis, ya, bukanlah suatu bentuk kriminal, karena ada pencukuran habis dalam nusuk seorang tatkala umrah maka digundulkan, dan tidak ada rasa sakit. Ternyata kalau ada orang mencukur habis seorang rambutnya maka bukanlah bentuk apa jinayah merupakan bukan merupakan bentuk kriminal dan kasiru alam dan tidak menimbulkan banyak penyakit. Yang jadi perhatian kita perkataan Imam Syafi'i wa in kana fil lihyati la meskipun di jenggot tidak diperbolehkan. ini jelas Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh mencukur apa? jenggot. Dan ini dipahami oleh para ulama Syafi'iyah. Silakan antum buka halaman 38. Halaman 38 saya kutipkan perkataan ulama Syafi'i. Yang pertama Ibn Rifah Ibn Rif'ah, dia mengatakan Inna syafi'i Qad nasso fil um Ala tahrimi halkillihya Sungguhnya Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya al Um Telah menyatakan haramnya Menggundul jenggot Kemudian Abdurrahman bin Umar Al-Ba'alawi Dia mengatakan juga Nasso syafi'i, Imam Syafi'i menaskan Radiallahu anhu Ala tahrimi halkillihya tiwa natfiha Al-Imam Syafi'i dalam melarang Mencukur habis jenggot dan mencabuti jenggot Al Halimi yang wafat pada tahun 403 Hijriah ya, mengatakan لا يحلو لي أهدين أن يهلك ليه يأجُه ولا tidak halal bagi seorang pun untuk menggunduli jenggotnya dan menjunggunduli alisnya. Dia mengatakan kenapa fa'ina uh, uh, bikhilafi hal killeh ya? Dia mengatakan bentuk uh, tasyabbuh bin nisa ya tasyabbuh bin nisa kata beliau bahwasanya mencukur habis jenggot seperti tasyabbuh dengan wa, wanita Abu Hasan Al-Mawardi ulama masyur dalam ulama Syafi'iyah ya dalam kitabnya Al-Hawil Kabir beliau mengatakan natful lihiyati min as-safah alladhi turaddu bihi shahadah mencabut jenggot mencabuti jenggot merupakan bentuk kebodohan yang dengan sebab itu persaksian seorang ditolak. Persaksian seorang apa ditolak? Kalau ada orang menjadi saksi tapi jenggotnya dia cabuti oh kamu tertolak yang bilang siapa Al-Mawardi. Ulama apa? Syafi'iyah. Ini perkataan yang keras dari ulama Syafi'iyah. Al-Imam Al-Ghazali juga demikian dalam yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Ya, dia mengatakan wa amnathuha fi awwalin nabat tasyabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihyah tazinatul rijal. Adapun pun mencabuti jenggot, di awal kali tumbuh, baru kali tumbuh, Enggak suka ada jenggot, dicabutin, dicabutin, dicabutin. Sama seperti orang-orang Al-Murad, Murdan, anak-anak masih muda yang tidak punya jenggot. Faminal mungkaratil kibar, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Kata siapa? Al-Ghazal. Al ulama, orang-orang syafiyah semua mengagumi orang-orang ini. Al-Ghazali, kemudian Ibn Rifa Al-Halimi, Al-Mawardi, ini ulama-ulama syafiyah, ulama besar syafiyah. Dia bilang famin faminal munkaratil kibar. Ini termasuk kemungkaran yang besar. Fa innal lihyati tazinatur rijal, bahwasanya jenggot merupakan perhiasan lelaki. Dan saya sebutkan juga ulama-ulama Syafi'i yang lain. Di antaranya sekarang perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dia talam 40. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa sahih dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa sahih karahatul akhdhi minha mutlaqon." Ini mazhab Syafi'i. Imam Nawawi adalah orang yang paling paham tentang mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawai adalah orang yang paling paham tentang madhab syafi'i. Maka dia dikatakan sebagai muhaqikul madhab. Orang yang paling paham tentang madhab. Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Majumut syarul muhadhab. Was-sahih, pendapat yang benar. Karohatul akhdi minha mutlaqon. Tidak boleh memotong jenggot secara mutlak. Bal Baljatrukuha ala haliha kaifaka'anat. Al-Katapi ah, jenggotnya dibiarkan. Sebagaimana kondisinya. Lilhadithis sahih wa'ful wa liha. Karena ada hadis yang sahih yang menyatakan, biarkan jenggot. Ini perkataan siapa Al Imam Nawawi no. dan saya rasa seluruh orang Indonesia kagum sama Al Imam Nawawi no, rahimahullah taala. Kemudian beliau bantah hadis yang dhaif kata beliau wa amal hadis Amr bin Shu'aib an abihi an Ada pun hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudh min lihyatihi min ardh Rasulullah sallallahu memangkas jenggotnya baik dari bawah maupun dari pinggir Farawahu Tirmizi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bi isna dil dengan sanat yang daif la yuh tajubihi tidak boleh dijadikan hujjah tidak bisa dijadikan hujjah lihat Imam Nawawi tegas dia mengatakan dibenci memotong jenggot sedikit pun tidak boleh Adapun Nabi diriwayatkan potong sedikit kanan potong sedikit kiri atau di bawah maka hadisnya daif tidak boleh dijadikan hujjah demikian juga dalam kitabnya yang lain dalam kitab al minhaj Para Sahih Muslim dia mengatakan wal mukhtar tarku lihiyati ala haliha dan pendapat yang terpilih adalah membiarkan jenggot sebagaimana kondisinya wa alla yu ta'arrad laha bi taksiri syai'in aslan dan tidak boleh dikorek-korek dengan dipangkas sedikit pun enggak boleh kata Al Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah Perhatikan halaman 43 Bahwasanya Al-Imam Al Ghazali menyebutkan bagaimana para ulama dahulu mereka berangan-angan punya jenggot. Dia kata Muhammad Al Ghazali. Waqala Syu'ayil Al Qadhi, Syu'ayil Al Qadhi seorang ulama besar. Dia mengatakan, Waditu anna lil lihyan walabi asharti ala. Saya berharap punya jenggot meskipun harus bayar sepuluh ribu, sepuluh ribu dinar atau sepuluh ribu abadir dirham. Kalau dinar sepuluh ribu dinar banyak sekali. Satu dinar empat seperempat gram emas. Kalau sepuluh ribu dinar berapa kilo itu? Dia mahu beli jenggot dengan berkilo-kilo emas. Bukan malah jenggotnya dijual cuma dapat 100 ribu. <laughs> dia bukan jual jenggot. Dia ingin beli jenggot siapa? Syurah Al-Qa'l. Kalau saya punya uang 10 ribu, dinar atau dirham, terus saya bayar supaya jenggot saya tumbuh, maka dia ingin. Namun jenggot dari Allah Subhanahu SWT. Ada yang tumbuhnya kencang, ada yang tumbuhnya malu-malu. <laughs> Tidak semua orang jenggotnya lebat. Okola Ashabul Ahnaf bin Kois kata Imam Ghazali juga Ashab para sahabat Al Ahnaf bin Kois Al Ahnaf bin Kois ini tidak punya jenggot mereka berkata waditna Anas carilah Ahnaf lihatan walau biashirina Alfan kami berangan-angan untuk memberikan jenggot membelikan jenggot buat Al Ahnaf bin Kois meskipun kami harus bayar 20 ribu dinar atau dir dirham ya. luar biasa bagaimana angan-angan para ulama yang mereka tidak punya jenggot. Ya, oleh karenanya para ulama atau para ustaz yang tidak punya jenggot jangan terlalu bersedih ya. <laughs> Banyak ulama juga yang tidak punya apa? Jenggot. Contohnya Syurai Al Al-Qadhi Al-Ahnaf bin Qais juga tidak punya jenggotannya. Tidak punya jenggot. Al-Ghazali berkata, "Fa innal lihyatu zinatul rijal wa biha yatamayazur rijal karena jenggot adalah perhiasan lelaki dan dengan jenggot tersebut terbedakan antara laki-laki dengan, dengan wanita. Para hadirin rahimatillah uh, Subhanahu wa taala. perkara berikutnya tentang haramnya musik. Haramnya musik ya. Kemarin Al Ustaz Ahmad Zainuddin sudah membahas tentang apa? Semua orang suka suka musik ya. Padahal saya belum sempat mendengar kajian tersebut tapi insyaallah beliau sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Kita hanya ingin dalam kajian ini menukil tentang perkataan ulama Syafi'iyah. Allah Al Taala Subhanahu Wa Taala uh, uh, kita menjalani kehidupan dengan tunduk kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan haramnya musik, ya akan haramnya musik baik dari Al Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara hadis yang mengharamkan musik seperti dalam Sahih Al Bukhari kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilun al-hira, wal-harira, wal-khamra, wal-ma'azif. Sungguh akan ada dari umatku, kaum yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina, wal-harira, dan menghalalkan, menghalalkan sutra bagi lelaki, wal-khamra, dan menghalalkan bir, wal-ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini empat perkara yang disebut oleh Nabi, akan ada umat dari kaum, Kaum dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan, menghalalkan empat perkara ini. Zina, kemudian kain sutra bagi lelaki, kemudian khomr dan alat-alat musik. Ini menunjukkan semuanya perkaranya haram. Sebagaimana zina haram, sebagaimana khomr haram, sebagaimana pakaian sutra bagi lelaki haram, demikian juga alat-alat musik. Dan sabda Nabi akan ada yang menghalalkannya, menunjukkan dia hukumnya haram. Namun akan ada yang menghalalkannya. Dan hadis ini disoheikan oleh banyak ulama. Hadis ini disoheikan oleh banyak ulama. Ya. Sebagian orang ingin mengatakan musik halal berdiri dengan perkataan Ibn Hazm. Ibn Hazm ulama besar dan dia juga ahli hadis Dan dia mendaifkan hadis dalam sahih Bukhari ini. Namun ini kesalahan dari beliau. Beliau menyelisih para ahli hadis yang lain. Ini disebut dengan oleh para ulama, disebut dengan zallah. Kesalahan para ulama. Oleh karenanya yang menukil ijma' tentang haramnya musik dari empat madhab. Dan madhab yang lain semua mengharamkan mengatakan musik itu ijma' diharamkan terutama matahari syafi'i akan kita nukil perkataan ulama syafi'i Adapun pun Ibn Hazm yang mendaifkan hadis ini perkataan dia salah oleh karanya diselesai oleh para ulama ya tentang hadis yang lebih pakar daripada beliau dari berbagai macam zaman di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini makanya dimasukkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dan siapa ragu dengan Al-Imam Al-Bukhari, amirul mu'minin fil Hadis, ya pimpinan para ahli Hadis yang hafalannya sangat luar biasa. Diakui keilmuan beliau. Kemudian demikian juga Al Imam Abu Bakar Al Ismaili Ibnu Hibban saya sebutkan para ulama yang mensahihkan hadis ini. terutama ulama Syafiiyah yang mensahihkan hadis ini. Karena kita sedang berbicara tentang orang-orang yang mengaku bermadhab Syafii. Yang menjadikan para ulama Syafiiyah sebagai marja mereka, sebagai sumber uh, ilmu mereka. Di antara para ulama Syafiiyah yang mensahihkan hadis ini, Al hafidh Ibnu Salah ulama besar dari mazhab Syafiiyah. Al-Hafidh Ibn Khafir, dari ulama juga Syafi'iyah. Ibn Al-Mulaqin, juga dari ulama Syafi'iyah. Zainuddin Al-Iraqi, juga dari ulama Syafi'iyah. Ibn Hajar Al-Sekolani, juga dari ulama Syafi'iyah. Ini semua ulama Syafi'iyah, ahlul hadisnya ulama Syafi'iyah, semuanya memsohikan hadis ini. Belum dari ulama-ulama madhab yang yang lain. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dengan berbagai macam madhab, semuanya memsohikan hadis ini. Oleh karenanya, apa yang, di, apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm tatkala mengutipkan hadis ini merupakan kesalahan dan jangan kita menjadikan kesalahan ini sebagai dalil untuk oh ini masalah khilafiyah Karena sebagian orang, orang demikian. Kenapa musik dibahas ini masalah khilafiyah Kita bilang enggak. Ini ijma' ulama. Ibn Hazm salah. Tidak ada yang mendukung dia. Ibn Hazm salah. Dan kesalahan ulama tidak boleh dikatakan sebagai dalil untuk membolehkan. Kalau kita caranya demikian, maka terlalu banyak perkara yang kita halalkan. Contohnya seperti uh, mutah. Mutah ada saja ulama alusunah yang bolehkan. Ada. Ini satu muta. Ada saja ulama. Tapi kita bilang tidak bisa jadi ini kesalahan dia. Ulama semua ijma' hukumnya haram. Contohnya lagi berhubungan dengan istri lewat dubur. Ada saja ulama yang bolehkan. Nah, kalau kita bilang ada ulama yang bolehkan semua jadi halal ya. Kita bilang tidak bisa seperti itu. Ini juga haram. Contohnya minum bir kalau birnya bukan dari anggur. Ini madhab Hanafiah. Dari madhab sebagian ulama Hanafiah. Yang jadi haram katanya kalau birnya dari anggur. Tapi kalau dari selain anggur dari korma. Dari singkong. enggak apa-apa birnya. Meskipun teler enggak apa-apa. Ya, kita bilang ini memang ada pendapat ulama demikian. Namun ini, ini perkataan yang keliru, maka diingkari oleh para ulama. Oleh karena tidak semua masalah khilaf kemudian kita mengatakan khilafiyah. Kapan masalah khilaf kita toleransi? Tatkala khilafnya kuat. Banyak ulama berpendapat demikian, banyak ulama berpendapat demikian. Ini kita masalah khilafiyah harus lapang-lapang dada. Bahkan saya katakan manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah, manhaj Salafi dalam menghadapi masalah khilafiyah berlapang dada jika benar-benar khilafnya kuat bukan kemudian mencaci maki satunya menandakan satunya, menyesatkan satunya orang yang seperti ini bukan bermanhaj salafi dalam hal ini, bukan bermanhaj al-sunnah al-sunnah punya manhaj, di antara manhajnya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah khilafiyah yang kuat, Adapun masalah seperti ini, masalah syad, kata para ulama ini pendapat yang syad, pendapat yang nyeleneh, ya, kesalahan ulama, contohnya masalah musik karena saya benar dapat disebabkan orang mengatakan ini masalah khilafiyah, Ibnu Hazm mendaifkan hadis tersebut, akhirnya ya musik ada ulama yang bolehkan, kita bilang siapa ulama yang bolehkan Seluruh empat mazhab mengharamkan. Dia mencari-cari pendapat ulama yang keliru. Kalau begitu caranya, terlalu banyak yang kita bolehkan nanti. Seperti saya katakan tadi, muta berhubungan dengan isteri lewat dubur, minum khamr Yang penting bukan dari anggur, bir bintang boleh, bir anubin boleh, bir bulan, bir matahari semuanya boleh. Oleh kerana tidak bisa dijadikan dalil seperti ini. Kita lihat perkataan Imam Syafiq rahimahullah. Perkataan Imam Syafiq tegas dalam masalah musik. Saya nukilkan banyak perkataan di antaranya lihat halaman 57. Beliau mengatakan rahimahullah dalam kitab Al-Umm jilid 6 halaman 347. Beliau berkata, "Fakullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatuhu rubu' adinar." Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh perkara yang dicuri kalau punya harga dan harganya telah mencapai seperempat dinar, maka seorang dipotong tangannya. Jadi tidak semua barang dicuri kemudian dipotong tangan, ya harus mencapai seperempat apa? dinar, seperempat dinar dia sekira-kira satu gram lebih sedikit emas, satu gram lebih dikit satu gram emas sekarang berapa kira-kira? berapa sekarang rupiah? satu gram emas berapa? siapa yang juragan emas di sini angkat tangan? <laughs> berapa? 500 ribu sekitar 500 ribu atau 600 ribu, ya, kalau curinya masih 400 ribu, makanya tidak dipotong tangan, makanya kalau orang curi ayam jangan dipotong tangannya, kasihan <laughs> apalagi dibunuh, ini eh, gara-gara curi ayam Dilaporkan ke polisi ya. sebagian orang gara-gara curi ayam dibunuh ayam harganya berapa? sampai 600 ribu itu ayam priaya aja gak sampai segitu harganya, 600 ribu kemudian dipukul kemudian dibakar, kemudian dibunuh, ini gak benar seperti ini kita jangan emosi kemudian menyelesaikan syariat Islam, ada syariat jadi yang yang boleh potong tangannya kalau harganya sampai rubuk dina. Kemudian kata beliau, Al-Imam Syekh rahimahullah, Mushafan kana atau saifan atau gairahu. Seluruhnya, pokoknya harganya sampai seperempat dinar, maka dipotong tangan. Apakah itu Mushaf yang harganya sekian? Ataukah pedang yang harganya sekian? Ataukah selainnya? Kalau benda yang dicuri lebih dari seperempat dinar, maka dipotong tangan. Mimma yahillu thamanahu. Yang penting barang-barang tersebut, harganya halal. Seperti Mushaf halal, diperjual belikan. Pedang juga benda yang halal. Dan yang lain juga halal. Barang siapa yang mencuri barang halal, harganya lebih dari seperempat dinar maka tangannya dipotong. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Fa in sarata khamran aw khinziran." Kalau dia mencuri uh, bir dan mencuri babi, bir halal atau tidak? Haram. Babi? Haram. Maka barang siapa yang mencuri bir atau mencuri babi, lam yuqta' karena ini haramul tsaman maka tangannya tidak dipotong kenapa? karena barang yang dicuri ini barang yang haram jadi meskipun babi dicuri 100 ekor harganya sampai 50 juta tidak dipotong tangannya kenapa? karena babi hukumnya apa? haram meskipun birbir -bir yang harganya mahal yang sudah disimpan mungkin 120 tahun harganya sampai puluhan juta tetap saja tidak tidak dipotong tangannya kenapa dia barang haram? Syafiq, karena ini haram thaman kata Imam Syafi'i karena ini benda-benda yang haram wala yuqta fi thaman at-tumbur wala al-mizmar demikian juga tidak dipotong tangan seorang kalau mencuri seruling mencuri alat musik tidak apa-apa kecapi dicuri tidak apa-apa bukan bukan apa-apa tapi tidak dipotong apa tangannya lihat di sini al-imam Syafi'i menyamakan mencuri seruling mencuri kecapi sama seperti mencuri apa bir dan babi sama-sama tidak dipotong tangannya Kenapa karena dua benda ini benda yang haram. Kalau ada orang yang curi tidak boleh dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata dalam e, mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli dzih ahli zimmah. Imam Syafi'i mengatakan Walau kasar lahu tumburan aw mizmaran aw kabaron. Kalau seandainya ada orang yang merusak alat musiknya dirusakin, sulingnya dipatahin misalnya, gitarnya dipatahin. Kata beliau, bala syai'ah alehi maka tidak dia tidak harus bayar apa-apa. Wah, kada law kasroh nasraniun di Muslim, atau nasraniun, atau Yahudiun, atau musta'manun, atau kasroh Muslimun di wahid. In, ha ulai abu talat Kata beliau dimikir juga kalau orang nasrani. Orang nasrani masuk ke rumah orang Muslim, dapat gitar dia banting gitar tersebut, dia jadikan kayu bakar misalnya, dia ambil piano kemudian dia hancurkan. Yang masuk orang nasrani atau orang Yahudi dan mereka tinggal, ini dalam ini konteks Imam Syafi'i berbicara tentang Ahlul Zimma orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di bawah ke, kekuasaan kaum muslimin, mereka bayar jizyah, namun seandainya mereka membuat kriminal dan mereka masuk di rumahnya seorang muslim menghancurkan gitar, menghancurkan kecapi, piano dan lainnya maka mereka tidak harus bayar apa-apa, tidak ada tidak ada denda, kenapa? karena barang-barang tersebut, barang-barang yang apa? haram tidak ada denda sama sekali makanya kalau Antum, misalnya Antum masuk di toko jual alat musik Terus Antum hancurkan, Antum bilang, imam Mam Syafi'i bilang begini. Tidak apa-apa dihancurin. <laughs> Katanya dia apa-apa, tapi saya telepon polisi dulu. <laughs> tapi secara hukum syari, Antum tidak apa-apa. Tidak suruh bayar, tapi digebukin sama mereka. Intinya apa, Ikhwan? Ya, intinya, eh, kali Mam Syafi'i menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat-alat musik, tidak harus bayar apa-apa. Ini adalah alat yang haram. Mencuri juga tidak harus dipotong tangannya. Kenapa yang dicuri adalah benda-benda yang yang haram. Bahkan, ya, ulama syafi'iyah khilaf tentang masalah main alat musik ini. Hukumnya dosa besar atau dosa kecil? Intinya berdosa. Setelah mereka sepakat ini merupakan apa? Dosa. Di antaranya ada yang memasukkan main main musik dalam dosa besar. Seperti Ibn Hajar Al-Haythami. Tanya seluruh Ustaz Syafi'i. Madhab Syafi'i. Tanya seluruh Ustaz aswaja. Mereka kenal siapa Ibn Hajar Al-Haythami? Yang datang setelah Imam Nawawi. Termasuk Muhaqikul Madhab. Orang yang paling top. Dia menulis kitab Azawajir Aniktirafil kabair. Peringatan keras terhadap melakukan dosa-dosa besar. Dia menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah alat-alat musik. Dia masukkan dalam dosa-dosa besar adalah alat-alat musik. Mungkin beliau berkata juga, Waqat uli mamin goyri syakin anas syafi'i radhiyallahu anhu haram sairah anwa iszamr dan telah diketahui dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sama sekali bahawa sebenarnya si Imam Syafi'i mengharamkan segala bentuk alat musik. Alat musik semuanya haram. Yang halal cuma apa? E, rebana, Duf. Rebana itu pun boleh dilakukan tatkala tatkala walimah. Allah Alam Bishoab. Karena rebana na enggak ada enggak ada nadanya, enggak ada dorimi fasolasi doanya. Jadi dung dung dung dung dung itu aja. Tapi kalau nya ada dorimi fasolasi doa dosilah sofa mirido. Ya itu repot seperti itu. Tapi kalau rebana na enggak ada, mau ditungut, tetap aja enggak ada nadanya. Enggak nadanya. Oleh karenanya tidak tidak apa namanya berbeda dan itu dikhususkan tatkala walimah yang lainnya alat musik haram seluruh kata dia seluruh alat-alat musik Abdul Ma'ali Al-Juaini ya dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab Maruf Al-Juaini ulama besar di mazhab syafi'iyah, dia mengatakan wal bidaya tu fi hadzal fan bi tahrimil ma'azib wal autar mengharam dengan mengharamkan seluruh alat musik dan seluruh alat-alat yang -alat senarnya seluruh alat-alat musik dan seluruh yang ada senar-senarnya, mau gitar, mau kecapi, mau biola, semuanya haram. Wa kulluha haram. Seluruhnya haram. Wa hiya dharai' ila kabairi dhunub. Dan perkara-perkara ini mengantarkan kepada dosa besar. Ini saya bilang tadi ada beda. Abu'l-Ma'lil jua ini menganggap ini dosa kecil, yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada dosa besar. Al-Ghazali. Apa beliau berkata? Dalam kitabnya Al-Wasid. Beliau berkata, Al-Ma'azifal-Autar haramun li'annaha tushawiku ila syurbi bahwasanya alat-alat musik dan senar-senar semuanya haram dan meng mengantarkan orang untuk rindu kepada minum khamar. Ini karena sangat dekat antara musik dengan apa? dengan khamar. Wa syiarus syurb dan musik adalah syiarnya para peminum khamar. Faharu wa tashabbuhu bihim. Lihat, ilahnya disebutkan maka tidak boleh seorang bertasyabbuh dengan para peminum khamar yang suka main musik. Jadi orang yang main musik bertasyabbuh dengan dua kelompok Pertama bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang beribadah dengan alat musik. Kalau dia jadikan alat musik sebagai ibadah, maka bertasyabuh dengan orang-orang apa? Nasrani. Kalau dia menjadikan alat musik sebagai alat teller, maka dia bertasyabuh dengan para peminum bir. Pilih mana terserah bertasyabuhnya. Demikian juga perkata lima menawi rahimahullah. beliau berkata: Bila adil alatil gina mimmahua min syari syari bil khomer. Dia mengatakan sebagian alat-alat musik yang dia merupakan CR-nya para peminum khamar. Demikian saya nukilkan juga perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian As-Subki ya, Ar-Ramli, seluruh ulama Syafi'iyah, Asy-Syarbini, Ibnu Hajar Al-Haithami dan seluruh uh, mereka menjelaskan tentang hukum haramnya alat-alat musik. Kemudian lihat halaman 67, saya sebutkan tentang ijma ulama tentang haramnya musik, halaman 67 dan seterusnya. Halaman 68 yang menyebutkan perkataan dari berbagai ulama mazhab. Pertama Ibn Jarir At-Tabari, pemilik tafsir, dia menyebutkan tentang waqafaqat ajma' ulamaul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Para ulama seluruh negeri telah berijma' untuk membencinya apa namanya nyanyian dan larangan untuk nyanyian. al baghawi dari mazhab Syafi'i juga menukil ijma' yang wafat pada tahun 516 516 Hijriah. Dia mengatakan wa tafaqu 'ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Dan mereka para ulama telah sepakat akan haramnya seluruh alat-alat al musik. Ibn Qudama juga dari Madhab Hamali yang wafat 540 Hijriah. Beliau mengatakan, "وَأَمَّا أَلَاتُ اللَّهِ وَكَتْمُبُرَ وَالْمِزْمَارَ وَشَبَابَ فَلَا قَطَعَ فِيهِ أَنَّهُ أَلَاتٌ الْمَعْصِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ". Adapun alat-alat musik seperti seruling, kecapi dan yang lainnya, maka ini uh, tidak tidak tidak ada dipotong tangan kalau mencuri alat-alat ini. Kenapa aneh ala alat-alat untuk bermaksiat? Bil ijma dengan ijma para ulama. Karena alat maksiat, maka kalau dicuri tidak perlu dipotong tangan. Ijma' ulama ini alat maksiat. Abu Abbas al-Qurthu dari di Madhab Maliki juga berkata demikian, Fa'amma ma'abda'ahu sufiyah al-yawm. Lihat perhatikan. Abu Abbas al-Qurthu dia mengatakan, Fa'amma ma'abda'ahu sufiyah al-yawm min al-idman ala sama'il maghani bil alatil mutribah, fa'min qabili ma'lu yukhtalafihi ma'la yukhtalafu fihi vitahrimihi. Kata beliau, Adapun perkara-perkara yang dibuat oleh orang Sufiya pada hari ini. Tahun berapa dia? Tahun 656 Hijriah. Adapun perbuatan orang-orang Sufiya yang mendengarkan nyanyian-nyanyian, kata beliau, ya. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang Sufiya sekarang pada hari ini, yang mereka terbiasa mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dilatunkan dengan alat-alat musik, famin kabili mala yuhtala fufihi, maka termasuk dari perkara yang tidak dipersilisikan oleh para ulama akan keharamannya, akan keharamannya. Ikkannya ini peringatan kepada orang-orang yang mereka beribadah dengan alat-alat musik maka diingkari oleh para ulama sejak dahulu. Kenapa Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad? Karena takbir. Coba tanya kepada mereka, apa mana takbir? Takbir adalah para orang, orang Sufi yang mereka bermain musik, ya. Maka kota Baghdad ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Di antaranya karena ada kaum yang memainkan apa alat-alat seperti ini. disebutkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Hitami, Ibnu Rajab semuanya sepakat akan haramnya musik, para hadirin ahmatilah subhanahu wa ta'ala, memang berat ya apa namanya meninggalkan musik ya, terutama orang-orang yang sudah musiknya sudah jadi darah daging atau terlahirkan sudah pakai musik ya Artinya sudah dari awal sudah dengar musik. Sejak kecil orang tuanya sudah dengerin musik. Gimana? Sudah mendarah daging. Ya, untuk meninggalkan musik bukan perkara yang mudah. Namun perlu perjuangan. Namun jika dia bertekad maka dia akan bisa meninggalkan. Jadi, dia akan bisa meninggalkan. Sampai-sampai ada seorang sahabat sahabat saya yang benar-benar jago main musik. Dia bilang Ustad, semua musik haram tidak apa-apa, Ustad. Tapi satu, Ustad kalau bisa ada dalilnya, Ustad boleh dia pemain piano. Yang piano jangan Ustaz. Apa enggak ada dalilnya Ustaz yang menghalalkan piano? <laughs> Coba dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari kiri. mungkin ada yang menghalalkan. Yang lain enggak apa-apa, haram yang ini jangan katanya. <laughs> Artinya saking, saking beratnya apa? Meninggalkan apa? Alat musik. Apa lagi kita kalau pergi ke jalan-jalan ya. Saya alhamdulillah kalau kalau pergi ke mana-mana kalau musiknya musik lagu-lagu baru insyaallah enggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau lagu-lagu nostalgia ini repot. Kadang disebutkan satu nada, dua nada, langsung meroja'nya keluar semua. Akhirnya apa seperti ini? Beserta dengan kunci-kuncinya, beserta dengan... Subhanallah, A'udzubillahimina syaitanirajim. Meroja'a Quran setengah mati, diulang-ulang gak keluar-keluar, musik baru cekleng, langsung keluar semuanya. Sa Vokalisnya, se'anu semuanya. Syaitan memang apa? Benar-benar melalaikan orang. Lagu-lagu ya, nostalgia ini yang repot. ya. Namun seorang berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya. Ya kita kemarin artinya banyak juga teman-teman yang dulu bekas pemusik ya sebablah kadang-kadang setan datang dalam mimpi kita kita sudah enggak pernah dengar musik tahu-tahu setan datang kita main musik dalam dalam tidur apa main main musik bahkan dalam tidur setan tidak berhenti untuk apa menggoda jadi ya, karenanya memang berat meninggalkan musik tapi seorang berjuang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wataala. Demikianlah para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala besok insyaallah kita lanjutkan lagi ya, pada poin-poin berikutnya kita ada sekitar 16 poin 14 sampai 16 ada 18 poin insyaallah kita mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan bisa kita selesaikan paling tidak uh, muazzamnya atau apa, mayoritas dari apa yang poin-poin yang disebutkan bisa kita selesaikan. Oh yang bertanya saya persilahkan, Pertanyaan, Ustaz, apakah tidak menyela sunnah perkataan kepada sahabat Ali karramallahu wajhahu semoga Allah apa namanya? Uh, memuliakan wajah Ali radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala tatkala beliau belum masuk Islam oleh karena dikatakan karramallahu wajhahu ya. kita katakan bahwasanya uh, sebenarnya enggak jadi masalah ya tetapi tatkala ada nilai seperti pengkhususan ini jadi masalah. Karena yang tidak menyembah berhala bukan cuma Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga tidak disebutkan beliau pernah mencela apa menyembah berhala. Tapi kenapa pengkhususan tersebut hanya kepada Ali? Yang lebih daripada ini seperti mereka mengatakan Ali alaihi salam, Ali alaihi salam. Demikian juga para imam-imam mereka orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menyebutkan imam mereka seperti Ja'far As-Sadiq alaihi salam ya. Kemana Ali alaihi salam? Al Hasan dan Husain alaihi wassalam kita bilang secara bahasa enggak jadi masalah akan tapi tatkala penyebutan alaihi wassalam ini seakan-akan syiar syiar seakan-akan mereka seperti kedudukannya seperti para anbiya maka ini tidak boleh karena kita tahu syara syiar alaihi wassalam dikhususkan kepada para nabi iya atau tidak kalau syara bahasa boleh bilang Firanda alaihi wassalam secara bahasa boleh bukankah antum mengatakan alaihi wassalam asalamualaikum salamualaikum antum bilang sama mana asalamualaikum ya ustaz kan mananya assalamualaikum kalau saya bilang Firanda alaihi salam secara bahasa enggak jadi masalah, tetapi syiar jadi masalah. Jangan orang mengatakan ini secara bahasa kenapa dilarang? Ya kalau gitu pasang Firanda alaihi salam, boleh enggak? Bingung juga mereka kalau. Nah, ini mereka ingin mengkhususkan ahli dan imam-imam uh, mereka dengan alaihi salam. Kita bilang pengkhususan tersebut bermasalah. Ya, karena syiar sudah disepakati atau menjadi etika kaum muslimin bahwa alaihi salam dikhususkan kepada para anbiya. Demikian juga karamallahu wajhahu, secara bahasa enggak jadi masalah. Ya, namun kenapa dikhususkan kalau secara bahasa kita boleh mengatakan kepada siapa saja kepada ustaz siapa yang semoga Allah muliakan kepada diri antum juga semoga Allah muliakan wajahmu boleh-boleh saja yang jadi masalah bukan secara bahasa tapi secara syiar syiar ini yang jadi masalah ustaz mana yang didahulukan nikah atau kerja mengingat umur anak sudah 30 tahun mana yang dilakukan nikah atau kerja saya kira nikah atau menuntut ilmu Ternyata nikah atau kerja Mengingat umur anak sudah 30 tahun Sedangkan anak masih belum punya apa-apa Modal biaya untuk Menikah belum punya Allah ya. Ini Apa namanya Nanti ketemu saya deh Menikah gimana? Tidak punya modal, harus punya modal Tidak punya modal, siapa yang mau akhwat sama Ente tidak punya modal jika kecuali ada akhwat yang mau, ini harus jujur. Saya belum punya kerjaan. Kalau mau nikah ya nahu. Tapi kalau ada yang mau, enggak jadi masalah. Enggak ada yang larang. Siapa tahu istrinya orang kaya, ya. Istrinya malah mau kasih modal. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak punya modal kemudian berharap nikah, ya. Kalau tidak, kalau ditolak ya salah sendiri ya. Salah sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, Ya makshar shabab manisato minkumul kumul baafalete zawaj. Fa man lam yastati' wa para pemuda barang siapa yang tidak kalian memiliki kemampuan menikah maka menikahlah barang yang tidak mampu para ulama tatkala menjelaskan makna al-ba'ah semuanya kembali kepada makna kemampuan memberi nafkah makanya barang siapa yang tidak mampu fa'alay bisyam maknanya puasa ini menunjukkan nikah harus punya harus punya modal nikah harus punya modal tapi enggak apa, apa nanti kalau yang tanya boleh ketemu saya tapi seandainya kalau ada akhwat yang mau dinikahi kemudian tidak tidak di Malah dia mau kasih modal, ya Alhamdulillah. Ya Kalau siapa tahu ada, tidak jadi masalah. As-Ustadz, apakah solat Jumat bisa dijama' dengan solat Asar bagi musafir? Ini masalah khilafia di antara perolam dengan khilaf yang kuat. Antara jama' antara solat Jumat dengan solat Asar. Walau Alhamdulillah, saya lebih condong pada bolehnya menjama' antara solat Asar dengan solat Jumat mengingat uh, dikiaskan dengan solat Duhur, dengan solat uh, Asar. Ya. Karena e, memang benar bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjama antara solat Jumat dengan solat asar. Karena memang kalau Rasulullah lagi safar beliau tidak solat Jumat. Ya tidak. Kalau beliau safar beliau solat Jumat enggak. Beliau tidak solat Jumat. Maka bagaimana mau dibayangkan solat Jumat digabungkan dengan solat apa? Asar. Sementara beliau tak kala. Kan pertanyaannya begini, Ustaz, apakah seorang musafir? Boleh menggabungkan solat Jumat dengan solat Asar kita bilang tidak ada dalilnya dari Nabi karena memang tidak ada kondisi seperti itu. Karena Nabi tatkala musafir tidak solat Jumat, ya kapan dia mau gabungkan Jumat dengan Asar? Kalau tatkala musafir tidak pernah solat Jumat. Namun berbeda sekarang kasusnya sekarang banyak orang musafir yang mampir solat jum Jumat. Ini uh, jadi yang kedua yang mengatakan tidak boleh mereka berdalil dengan kisah istiqomah Nabi Sallam tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berkhutbah, tiba-tiba datang seorang mengatakan ya rasulullah halakatil amwal wa subul ya, ya rasulullah sungguh hewan-hewan telah binasa jalan-jalan telah terputus ya rasulullah udzu Allah an yughitsana berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami maka rasulullah sallallahu mengangkat kedua tangannya mengatakan Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah turunkanlah hujan maka tiba-tiba awan berkumpul kata Anas bin Malik, awan berkumpul kalau itu tahu-tahu turun hujan yang sangat lebat selama seminggu tidak berhenti-berhenti hujan tersebut minggu depan orangnya datang lagi, ya Rasulullah binasa juga, hujan tidak berhenti-berhenti <laughs> tolong berhentikan akhirnya Rasulullah SAW minta agar hujan dipindahkan ke tempat-tempat lembah-lembah, ke wadi-wadi dan lain-lainnya bukan ke tempat pemukiman intinya disebutkan dalam hadis tersebut tidak dijelaskan bahwasanya Nabi menjamak. Jumat dengan asar padahal hujan padahal apa hujan selama seminggu tidak berhenti padahal di antara hal yang membuat orang rukhsah untuk menjama adalah adanya apa hu? hujan kata mereka dalilnya seandainya ada salat jamak pasti akan disebutkan oleh perawi bantahnya kita katakan bahwasanya sang perawi sedang berbicara fokus terhadap istiskor dan dia tidak menyebutkan Rasulullah menjama atau tidak menjama mengatakan Rasulullah jamak juga tidak menjatakan tidak menjama juga di? tidak dan tidak dan ingat hujan itu bukan mewajibkan jamak tidak hujan tidak mewajibkan apa jamak tapi membolehkan untuk apa di di jamak kalau memang Rasulullah sallallahu menjamak selain Jumat dan kan, kan ada salat maghrib isya juga selama seminggu kenapa tidak diriwayatkan satu hadis pun kemudian pada maghrib dan isya-nya Rasulullah menjamak meskipun Jumat asarnya tidak dijamak kan seminggu ceritanya hujan itu masa tidak sehari pun disebutkan Rasulullah menjamak antara maghrib dengan isya atau zuhur dan asar hari berikutnya Karena perawi sedang fokus membicarakan tentang apa? Salat istisqa. Paham? Dia tidak berbicara tentang jama' atau tidak jama' Karena barang saya mengatakan tidak disebutkan jama' Setelah itu kita katakan demikian juga maghrib isyanya tidak disebutkan jama' Demikian juga hari besoknya Dur dan Asar juga tidak disebutkan jama' Selama seminggu tidak ada yang menyebutkan nabi jama' Paham? Oleh karanya hadis ini bukan mendukung jama' atau menolak jama' Karena sang perawi sedang memfokuskan tentang pembicaraan tentang salat turun Turunnya hujan Kemudian seandainya saya kasih logika begini. Ada seorang khatib dia berkhotbah saat khotbah Jumat. Maka orang-orang semua menghadiri salat Jumat. Kemudian akhirnya salat didirikanlah salat Jumat. Tatkala didirikan salat Jumat hujan lebat. Hujan lebat. Pas dia rakaat kedua kemudian lagi duduk tasyahud, datang orang-orang terlambat. Ada mungkin seratus orang terlambat masuk masjid masuk dalam salat. Mereka yang terlambat dapat rakat atau tidak? Di rakat kedua tasyahud akhir tasyahud, ya, tak kelar tasyahud. Mereka dapat rakat atau tidak? Hei, saya tanya ini. <laughs> yang benar jawabannya. Dapat rakat atau tidak? Tidak. Kalau mereka tidak dapat rakat, mereka salat dhuha pas salat jumat salat dhuha. Mereka salat dhuha berarti mereka bangun mereka salat empat rakat. Sekarang hujan lebat begitu selesai mereka orang sudah selesai solat jumat yang terlambat 100 orang ini pun selesai solat duhur kemudian mereka mengatakan ayo ah, yang terlambat kita jamak karena kita tadi solat duhur boleh atau tidak mereka jamak? pakat boleh karena mereka tadi solat apa? Duhur. yang sesuai sunnah malah nonton <gur> kenapa mereka solat jumat? tidak boleh solat apa? di jamak maksud saya atau tidak? maksud saya justru orang yang salah seperti ini diberi ruksa untuk apa? Menjama, sementara yang benar sholat Jumatnya enggak boleh jama. Nah, kita katakan, memang ada sebagian ulama yang melarang, namun sebagian ulama juga membolehkan, dan saya lebih condong kepada yang membolehkan, karena kiasnya dari sisi waktunya. So, Jumat, memang Jumat dengan dua sholat yang berbeda, tapi secara waktu, sama waktunya. Oleh karenanya, boleh menggabungkan antara uh, Jumat dan Asar dengan di jama. Wallahulam bishawab, yang lebih hati-hati tidak di jama, kecuali dalam keadaan kepepet, dan ada kondisi-kondisi tertentu kita sulit untuk tidak menjamak seperti misalnya pesawat mau terbang ya sementara terbangnya jam 2 khawatirnya sampai menjelang maghrib. di bandara sulit untuk salat asar atau ya kita ya, seperti gini kita jama aja ya kondisi sulit tentu tapi asalnya kita jangan menjamak biar keluar daripada masalah khilaf demikianlah para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala kajian kita insyaallah masih banyak pertanyaan saya simpan ya mudah-mudahan enggak hilang pertanyaannya insyaallah kita eh, kalau ada sempat kita jawab pada pertemuan berikutnya wabillahi taufik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh